Izan da gure gaurko ziri zorrotza, eta igo volumena aurrera dijoa eta gaur gainera hementxe du EH Sukarra taldea bere maketa berria orkesteko asmoz eta baita leretoribia Elgoi Elgoi Barko gaztetxeko lagun batzu denoak dizuen bezala Elgoi Barko gaztetxea botata dago jadanik eta bueno asteko hementxe daukagu EH sukar sukarrako talekideak iepa GOLF, ZAMON Zintzuk etorri zate? Bola, etorrega... Mark Mark esan, eh, jirn, jirn taldeko gitarra bala, ez? Bai, bueno, Zindua. zen, jauzzi du taldea Eta bai ludi, hemen geratzen, gazmo daukala dago Zuekin jotzen? Bai Eta, bueno, esan bezala, Mark, eta zintzuk egi otorri zederete? Ba, nifakun nahiz, eta bateriak jotzen du Eta gara Ornesto, gure egin laguntzen biltzen daren bat, eta gorka bai, laguntzailean mm -hmm. Eta, bueno, eta zuen nortzen zera, ez, orduan mm. Bai Eta, Maketa noiz grabatu, dezue Maketa, Berria? Ba, bueno, grabatu dugu, azte honetan Jotzen iberi gara Berlinen Eta, bueno, aprobetsatu gero, genu, genukaren genu, genu, grabatzeko asmoa eta beharra, ez, da Eta, bueno, ba... Niego nintzen lehenago Berlineen da itzea egin duen apur bat, bueno, estudia esautzen duen eta hori eta, bueno, apur bat aurretik e, piskat piztatu genuen eta egin genuen bueno, kontzertu batzu jo eta grabatu, bertan. Eta nola sortu da e, zuen konta, Berlineko kontaktua, nola esautzen zen duen angon jendea edo horrela? Aria juteko? Bon, Kontatuen genuen hauen bidez ia Iaz e jotzera, maiatzean. Ba, Elibera tabernan esautu genituen eta, bueno, bertan e, Arrenmanak egin da bueno, gu gu abu, abuztuan joan ginen bertara Amarre ba, gune joan ginen bertan eurekin eta, eta gero berreiz, berreiz unihua nintzen e, urtari gilean bai. Eta bera, eta erogu lize ez da tipa bat, bueno, ba, aratona ibili denatu, ibarren dago zan urte bat zu lehen ez Eta horrein bueno, e, talde bat ekartzen hartzen ditu, es, eta bera bueno, ere Eta, bueno, esan hau dela, zuen bigarren maketa ez da? Bueno, lehenengoa zuenean grabaturikoa da bera Bai, ez. Eta... O, hoxe, ez? Hau da bigarrenak, ez? Oficial, lehenengoa. Lehenengoa? Bai. Beste izan zen, e, proba bezala, ez? Bozori, zuzeneko kontzertu bizian, eta... zeuden gitarrak eta dolauta, eta gotzak, ez? Beste izan zuzenean, eta hingen bueno, nuen, ba, proba egiteko. Bai, eta... Orduan, hausia da zuen lehen maketa ofiziala, eta zen mugus olituzea, emaitzarekin gustora galdituzea da? Ba, eh. Naiko guztora. Ba, igual, ebal zuen, maketa antzungo dugu, eta lehenengo kanta. Lehenengo kantaren izena, kasko gorria da, ezta? Ba, eh? ba, ba, ea nola sonatzen duen. Kasko Gorriak zuen maketako lehenengo kanta, eta zertaz hitz egiten du kanta honek? Letra zertaz dijo, eh? Bola hori, ba, Kasko horriak ez, ba, nortzu dien eta egiten duten, ez? Bapur bat erriko, erriko jentia diela eta, bueno, ba... Nahiko presionatzen ari dela azkeneko bola da, nes? Ba, Bera izkenetako kanta bada. Bai, eta esabez maketa hau Berlinen grabatu duzu. Izenburua zen da Berlin 81. Bai, bai. Zen daiteke? Eta zen mus dago Berlin bestalde estudio aldetik eta horrela. Bueno, hor dago da, bueno, eh Berlingi dena da, botale pilla daude, es orduan botale on asko dago eta Kristo kompetentzia daukate, es orduan ba Ba ira Kristoni Kristoni taldeak, bueno, ba, una datordi etordien askotan eta hola, ta bueno, ba honako ba oso talde ona diena que han ez dakite ba Kriston pilla daudenak, es. Eta estudioetana, bueno, ba estudio gehiago dago eta aukera gehiago dago, ta ez dakit eh gehiago dago talako ez dakit. talde asko dago jendaz komo guitzen da inguruan. Eta diru aldetik zer dira merkeguak? Bai, bai, bai eh? Bezko, nahiko, nahiko merkea Beste lala ikusi zen duen pixka bat hango eskena, berlineko eskena, taldeak eta konzertuak eta horrela Bai, bai, bai Eta azemuz dago, berlin? Bueno, Baina, bueno, normalian gukere, gukere jodak nuen, eh? bueno, normalian konzertuak ikusten diena, diena, tabernetan, eta ez dakit emeo bat etxe eta lako lekuen antzekoak, ez? Leku eh? bueno. txiki eta horrela Leku txikiak, onditzua ba, bueno, ba normalian horrela Sua ber talde nun egiten zaiztuten konzertua. Holako tokitan lekutxikitan txikitan da orrela. Jo, gogorrit gogorrituen 4 eh, eh, esteamo lehen estea zen, zen leguan. Lau, lau, eta gero azkena jovenen, bueno, Cop dizen da leku batean eta jovenen hori eh, ja gostean, ez? Ezkergo konzertua. Eta, bueno, hori lekuazio hori, ba eskuotak, eskuotak, eskuotak eh, eh, taberna, taberna de Mateo jovenen, ba diritateko bat, ez? Bai, eta gainera han, uste dut e, gauza Euskalduna eta ondo, ondo hartzen dutela, ez? Bai, bai, bai. Zemuz tratut, tratatu ziti zuten, no, ondo, oso ondo. Ba, ba gainera hori laguna ginen Euskaldun ez, orduan, bueno, ba, hori beti laguntzen du ez, baina oso ondo. Guztola. Eta, hango talderik, hola, ez ze talde guztatzen zuen, hango berlinekoak o hangoak alemanikoak? Bueno, ba, pf, orain ikusi dugu, orain ikusi dugu da, oa, bueno, aztaznatu naho, geranean ikusi dugu talde, ba, bueno, sleep revenge da, eta datoz jotzera, ustaian datoz jotzera eta oso talde potentia da. Eta joko dute baztaki gazteitxeetan da hala, ez. Tambien inguruan. Vale, eta igual, nebazue pixka bat maketarekin jarraituko dugu, eta urrungo kanta entzuko dugu, zein da urrungo kanta? Argi, argi bili. Zertaz, di joa, kantau? Komunikabideak, komunikabidei buruz doa, ez? Poru bat kritika bueno, bat, dagoen, komunikabide ma filtraze guztiaz, ez? Ba, autobia, gero, gerra, hori ezkeneko aguda eta, bueno, nahi uten bezala manipulatzen dutela, ez, normalean. Hor da buruz apur bat? Ba, guaz was... ba, entzutera. ibili H Sukarra taldearen eh, beste eh, maketaren beste kanta bat. Eta bueno, eh ideak hemen ditugu eta pixka jarraituko dugu elkarrizketekin. Eta bueno, eh, orain maketa grabatu duzu eta aurrera begira diskotan pentsatzen duzu edo eh, diskori grabatu edo horrela? o zer estu duzu. Bueno, auge hasiera grabatu duguna da Da más más daukagu, da da da da gau, Orduan bueno, ba, horrekin aiba dozuen dezakezu, ba, esasena plastikoekin edo edo maketaekin, es. Ba, orduan eh bueno, korruta da hori, es. Da bueno, da se tengo la ove de la bat egite, da maketa daingo da ingoan, es. Da ba, az dago hori, ez da gihu. Asunto da grabaketa egite, es. Gero Seattleko de nortik, ba, datiru kontua eta produkzio kontua eta beste kontu batzuk, ez? Eta bestalde ez zuetak, zutagartalde nahiko horrelaziona mantentzen duzu, ez? Esplikatuko duzu epizka bat? Bai, bueno, ba, bera ekin zaitzen du, ez? Lokalberdinean. Herri bera ekin joka gara eta bera, anaia gara, ez? Bera eta aitoetan ima, gara. O, eta horrekin, bueno, askotan beti bitzen dira horrekin bueltaka, ez? Ba, Arentezkoa eta... Gauzak ez, baina, <laughs> bueno. Gainera, guain dara guztik, bueno, hortan aizaretea, uste, bira bat egiten ariztetera erkarrekin, ez? Baina, bueno, jo ditugu, ez da, bira, bira bat, bueno, gotzen dugu lantzean behin, brailekin gotzen dugu, ez? Baina, kontzartu batuta, adibidezak esan da berriat, program, ba, joan zen, ostia jo dugu brailekin egin, bai, e, etxe berrian, ez? Baina, etxe Eta, bueno, arrazaten ere, bai, arrazaten ere joken nuen. Aguina, aguina gana eba, eh? Bo batzuk egin ditugu bera ekin. Boi, horrela, ez dakit, ertitzen dira, bizala. Eta... Igual kontatu zintzu diran zuen ubrongo konzertuak, ez? Bo, konzertuak, da, da, agenda da, da, da, da. Bo, Bo, ekaña ez azpian, jotzen du el horri hon. Ez? Eslips. Gaztetxean. Eslip ekin jotzen dugu? Bai, ja jotzen dugu, talde alemana atortzen da eta bere jotzen dugu. Gero amalauean, gero eukaren hemen elgoi barren, baina bueno. gastetxea uste gurea motazuten orduan e, jaiz. Gero okotautuko <coughs> digute, erenberri. Ekainak e, hau eta zazpian, plintxin, gotzen dugu ere bai itale alemanarekin. ere bai. Eta gero, hau eta gertatzen alekin, ez? Hau eta e, gertatzen ergeetan, ergeetan gotzen dugu. Da hori norekin, ergeetan gotzen dugu. Eh? Zinekin, bakarri, gor bakarri. Ergeetako gaietan. Eta hau eta gertatzen Alemanek ere bai. Beraz, etzatek jetatuko, eh? denbora eh, gutxian kontzertu pila bat, eh? Naiko, Nahiko lineko kontzertu. bestalde ezena nai hago duzu. Suzenean eh? jo o estudian grabatu. Gustu du uste du gure bueno, nahiko talde negota le berria gera, es. Ordudan eh orain dela urtetatik jotzen eta suzenean, bueno, leengo kontzertu jo beruen, ba Ustaian, zazpian. Ta guste du momentu zuzenean, ez da hori, ba da... Estudioa desbereina da, es? Baina, nik uste dute, eh, lortu ibarrena da, zuzenea jotzea, es? Eta hori, zuzenea doka importantzia hondiena, momentu den. Eta lehen esan dezue, bueno, eslipekin zenbait kontzertu man behar dituzela, eta bestalde zer atzerriko, beste talderekin joko zenuketez zenean. Osea, zuen talde guztokoen batekin. Bueno, hori, normalean ez da, ez da gurezkoetan egoten, Normalean, kontzertua da, bueno, ba... Ba, normaitek antolatzen ditu, ez? Ba... Naiko komplikatu dira antolatzeko, eta, bueno, ba... ba <coughs> antolatzen duna beti, ba, no? ba, Berak nahi dituen taldeak erot ditzen ditu, ez? Jai, jai... Bona, jotzeko tan ez atreduzu? Zuei ze taldeekin gustatu kolitzei zuek, bueno, Gustatu. Bona, ez da kit. O bestera batera ez atredu, dira zuen talde gustokoenak? Atzerrikoak. Atzerriko talde gustokoenak. Atzerrikoak? Atzerrikoak. Atzerrikoak. Bai. Eee... Eh, Eztak inetako da, CDC da dibidez, ez? Taldera ez dakit. Besterik ez amaz de talderen, behar... Metallica. Bat, Metallica. <laughs> Horrentzat. Zuxer? Argumentu, bueno, living color. Living color, Eta bertakoak, euskal herrikoak? Bertakoak, ezeket, e... Ertzainak. Zutagar. Zutagar, bera. Zutagar, ezi. Zutagar. Eh, sacar ráquer, eh, un build de balc. Eh, estigia, eh. va a tardar uno, eh, cuando lo tal de, tal Dele un tremendo, le va a ir, de tal de Ba, igual, be, e, beste kanta batekin jarraituko dugu. Gurengoa, Abils da, ze, zertaz di joa? Hoi da, e eta, eta da, D-Abruak, D-Abruak, d da, e hori, d da, ez, inglesez. Eta, ze, esan nahi dezue de D-Abruarekin? De bueno, letra da oso motza, da, hori zertaz dugu, E-Bol, da, ez? Hemen satanikoak da bada, ez da, kanta zet, zetalena da, eki grupu, ez? Agent Orange. De Agent Orange. Amerikano, ¿sí? talde amerikano baten kanta da ¿sí? ez. Eta hori gotzen zuen, jotzen du Tespiteizta, bueno, ez da, nola uste da nintzena. Alemaniako talde batek, ez? ¿sí? Hor duan, eh, bueno, haren kopiatu dugu, <coughs> eta da hitzulpena eh, ¿sí? da. Zaten zaten du hori, de aburrua nahi zena da, amel satanikoa daude nere buruan, ez? Hori da, gutxula bera. Oso betra simpea. Eta motza? Ba, entzun dezagun, kanta. Hei bol ehatxezukarra taldearen azken maketan agertzen den kanta bat. Eta, bueno, ia elkarrikoz eta bukatzeko, e, kontatuko diguzko e, pixka bat zuen proiektuak? Bueno, aguantuan, gutare e, begitaba hori jo, jo eta jo, da. Maketea. Maketea atera, ez? Bara, ez dugu bi, bi aldu inora, ez dugu egon gara bueltak abili gara, ez? Asuntuak eta hori bueno, dugu bila ateratzea maketa. Orduan jabu, eta atzera jokopia pila baina saltzeko eta hori. Bai, eta igual emango desue, bueno, maketa oizko tokietan egongo da, ez? Bai, bai, bai. bai. Eta nahi bat kontakturen bat eman edo, maketa lortzeko edo zuei kontratatzeko, zuei nekotzeko, nena jotzeko? Bai. Ne da, ezue eman? Baina, ez zuen, ez telefonua da, e, ebarko telefonua. Bai. Eta da, e, amabi, amalau, huts bat. Eta, bueno, et, emparak izu, amabi, amal hau zero bat telefonuen ehatxe zukarra zuzenean kontra e, jotzeko kontratatzeko edo, maketa lortzeko baitara ez? Eta, bueno, eta hiabukatzeko, besterik esateko edo? Ba, ez dakit. Salua, Bueno, hori, ba, bajista falta da hemen, ez? Zezal faltatak ere, jagur bat. Ba, Erudi, ez dakiz eh, flemoi edo zeu kala. Infezio. Infezio eren bat, hau ba, ba hauixe da EH zukarra eta berailekin eginiko elkarzeta. Ba, besterik gabe, agur eta ondo egi. Bueno, augur. Augur. Ose izan da EH Sukarraren maketa berria eta hemen izan ditugu taldeko partaidea pixkat kontatzeko bere maketa nola grabatu zeuden eta zuten eta bat xetasun bere berrineko bidaiari buruzkoak eta hementxe ditugu Elgoibarko gaztetxeko ba irukide iepa dira zuen izenak bueno Elgoibarko gaztetxeak, egin. Bueno, ba, egol, ba, elgoibarko gaztetxeako iru lagu neto razaizkigu, eta dakizuenez elgoibarko gaztetxeak botatadago jadanik, eta, bueno, azteko zer moduz animuak? Jode... Sekula baino beto. <laughs> Baina, bueno, jendia bai tristes, eh? ikusi parkia txegi pedaola, ba, korputian ebaten dugu Kristo mala hostisa. Bai, es. Igual kontatuko diguzue pixka bat, bat bueno, azkeneko azk, getatu zian gauzak? Nola bota zuen da zer getatu zan da nola? Bueno, historija azten da, batez ere ez, aurreko azteko festivalian. Eh? Ja festival azagoan da, zipaio bibilizian ba hori. Festivalian sartu, hendi atera, hosti xak, xa, Da, ya hortikan, azizan ikusten, bueno, pizkat goguekin zabizela, jende hijoteko, eta pizkat zapaltzeko ez. Da gero ja, alkati eta zabizan bakaletik, pizkat arrotuta hor txikite guen, txipi txipi txipi, da solta hori, fanfarrona dia ez. Da dorren astian gazteitxe botako, deu, no se banan terar, da bautxe txorradak. Da goi bera erritxiki bada eta bueno, jendean teratzen juntzan, ez. Orduan igandian egin izan asamblea da bat. Gaurdia ikusi izan daiko garbi satose la late hortan. Da orduan gaina orduakoia gutxi gorabe basak egun osteguna sala. La eh? gendea seizean pizkat, ba hori izegiten, a berzin biagenun, defensa antolatzen da egin genun eh astalenen udaletxea joan. No udaletxean alkatea zaun, zaun alkand alcalde alkate, en este tipo bat. La horre que han sido, ba, a ver, nunik entera uginan, ¿eh? Horri a ver zeinek izan da jode, guk ezan gainan, ba, zuri izango dizu zula, ¿eh? Te callas y... y a tomar vientos. La tipo naiko flipauta geu san ja historia horrekin izan gaino nean basakigula ostegunean zato zela, a ver zeinek zigun, hori abisuko ziguela. Da horri naiko gar ikusi izan ja, ostegunean, ostegunean hobentza hosti, osteguna hostirala basato zela, ¿eh? Orduan astarenean beste asamblea bat egonzan, Ja or, gende hasi izan pentsatzen bada teliatura igo, goiko pisua okupa, ja logien, da pizkate etxean defendza, antola, ez pizkate parapeto pizkate batzuk ipini da hola. Da aste artean atzaldean ja, azaldeko zitzargitan etorriko zela ledenko munizipalak, eman zen desabajantze kordena da handikan ezbagina joeten, ba etorriko zela beste tipo batzuk, ez. Handikan 5 minutura ja sipaio gaio sian, handikan ordu erdira, ba lau eta hogezta sortzi beltz. Da, han, ja, hortik aurrea. bueno, etxia okupau asamblea bat egin zan, da, momentuan gero manifa bat erten zan, da, bueno, laroi bat persona elkartzu ginen, da, jun ginen gorut, ez? Da, guara jago ginen dian, ba, entera ikusi genune bai, baudal etxia, beste bi furgona, zipailon ordua, pelotera kargauta, beste buelta bat eman zan, da, bueltan bat zoki xia No vaso okupauta gato zela, ba beltzak etorri zian, pelota zuak de jendea saltaka. La jendea barruan gerauzan, ez? Baina bueno, badirudi beltzak aldekin zeela, gero jendea euren aurrean elkartu zen, da asamble bat egin zen, da bueno, hurrenguneako gerau ginan, ez? Hurrengunean berrio beste asamblea bat, beste manifa bat, da pizka jende gutxi, ez? Baina hondio herridana, ba bueno, zawan Goitxibera okupauta, sekreta mordua kaletik, oso jende rarubak, kotxez matrikula logroño, bideos, kamarak, peña hausua supercontrolada, da, ja gabian, ba bueno, izan manifa bat, manifa nahi kondorten zan, da gabian jende batek, ba hori ez, apedora osoan zipailuei, honet flipauta gauzian, gabe guztian gau kaie joia zaintzen, pale bat pelotazo bai egon zian, gero Dirudien ez, jende batek eskadora bat errezuan. Jaurren gogun dian, goiziko zitxerritan, etorrizen eskadoria, tipaiokan zau zen, da ordu erdixen, boz urtetak, holan eta ametzak, orkura hartze. Gero, atzaldean, bo, atzaldean, aurretik ezan bihar, aste azken ean, institutuen da mekanikan parri bat egin zala, eta manifa bat egin zen, ez? Da, jendia zagoen jarrita, zipaion aurrean da jende bat zegoen barruan ezola erten dai, ez. Orduan bertsak hasi zian barko jendia tratzen, tira itzieen. Hango kolega bateria zapar bat ausio ausi ja ausi moskeo munduan da movitzen, baina bueno, estan hori pasao, ez. Udaletxean bai egonsan ezola alter, bat. Da zipaioak hasi zian erdi kargatzen, porrazuak egon sian, kotxe bat edori sana toda, ostia, eta jendia zapaldusoan. Eta nahiko ez da la bronka ondixea zen, baina unero munduana super altera. Da, ondio hor dira, gero jatorri zian, horren gogu egin zen beste manifa bat, da zapatu ja izan zen zen, ba, gogor dena. Hor beste manifa ondi bat antolatu zen, berregun bat personain inguru elkartu ziren, e, beha zainera bai hon ginen, da beha zainen han e, gaztetxearekin zeako bai elkartu, manifastatzen part hartuen eh? da aipatzekoa daia ba plaza andian badirudi dienez ba norbaitek zipaioi olaute petardo lo diondixo bat ipinzio dela da bizona flipa uzerten a kolores tamarras es eh? ibilizia ba formandatik erten arkupetik erten ezinda hasira trebitzen da hori es eh? da aldamenean aldamen bizitzen jendia komentatzen eh? zoan egunez ba hori es eh? kriston petardo antzuzala argixia ta Rebulo bat dela hostia. Bestalde ezen izan da Udalaren bersioa, zergati bota ze dute gaztetxea o zer esaten dute, bera iek? Ez es que, Udaletxea, bueno, ez dugu esan nimun. Alkati eibilida Udaletxea da letxera, juten eskolt dauta zipailuekin, ez eh, es que ez dugu, erri, erri osuan, partide bate, baina ez es que haua zabaldu. Ez da, haua zabaldu. Aziren esan zeben normas subsidiarias, parkel usobiala zaola, Atona porkulo, okupau debe herri guztia lau egunetan, eukidebe dana pata zarriba, nahi debe indebe debe da itxen davi, zaitxof gauzia dau, super jendiai atetik jarraika, neska bateri amenaz hau debe, ba, bortxatu egingo dutela ez. Oiz zeiniek, zeiniek? Euskal, lo, telefonotik. Hor histori xara, badiru dines, hasi atxuak, hitz egiten, gaztetxoko asamladakoak, alkatian alaba, bortsatu bimia zutela. Da guk esaten deu, ba, bueno, guk neska hori, jende askok eztegu ezagutzen bez, da neska horren kontra ez dakau, ize. Da neska hori ez dik inok amenazau. Da eurok, keban de tolerantes, de pacifikos, de puta mierda, asidia jendia ideiten telefonoz, neska bortsatu bortxatu bia de bela, ez dakitzen eka bingo de bela, ez dakitzen egin amane etxat polvo, berez emia ilimidea de belako, orduan, Ya, bale, no? Paz y tolerancia, kono interesa. Da, zapatuan iru zipaiok, hartu izan jende bat, da, si etxe iruz, topauzian beste tipi tipokin, hasi izan tipua insultatzen peiniai, peinia moskea haguin zan, tipua jala kardiako ipi izan, hosti xa bat eman zion tipu bati, beste irura moskea haguin zian, hasi izan behagak egin da, batxok izan derreten daban furgoniako zipaiuak, erten zian, da, hansaban iru tipu ei, Da, espusio nahi kaldo, ez? Da, suposatzen da, jende hori justizia iordien zaintzeko daudelea. Huan, bueno, eh, diru dienez arrazoia dira, gaztetxeak botatzeko arrazoiak, eta guzti hori, ba, parke luzatu nahi duela, baina zo zerba dao, azpitik, ez? Zuen e, aurka. Azpitik, gaina, David eh, Sekretak, baina hori, peinan atzetik. Egun guztia peinamordua superkontrolada, Arrazoa garbi-garbi du, udaletxia, parkia importazako, lau pimiento, junta ez txin kontra. Gugu dugu ez dela izan eguarko gaztetxia botatzeko arroio guztia, iztela izan hola arroio bakarra. Kale. Gugu izten dugu, e, iztutuzioak hartu dutela erabakia gazte hobi da guztiari kaino matia ez, eta... Pentsatzen dugu helgoarko gaztetxeko arroioa gertatu da, baina bide egun lehenago gertatu zen hordiziakoa. Hordiziakoa oso moske gantia eta sospechoa zibare bai. Eta horrela pentsatzen dugu ez dara la kintza beraien gabeza bakarra zen Izen da ondo antalatuta eta urrengo izango da ba, ez dakigu baina hau dihua oso askar eta ari dira gure aurka Gaste guztien aurka, eta ari dira ja de, den dana harrapatzera, ez? ez dakinik prisa daukaten, eragose daukaten, baina ja ari dira de dana, dana, dana harrapatu nahi dute. Da, ez da esin elgu garko mobidea, ez da esin movida, ff, hola, bakarra. zen da kate bat, ordi ziakua, elgu garkua, eta urrengo hori zengo da beste zerbait. Bai, gauza orokorragoa ragoa dela, ez? Eh? Bai. E, egiakoa goi dela gutxigo da zuten. Bai, bai, dana da antalatuta dagoela, dana. Andoa ingoan ez dakizea arazo dituzten, ere ez? Bai, bai, dena dena da antalatuta. Ba, dana, da hori argi dago. Baina, hainbeste denbora bestak, eh? 92 zira tiro lapo dao. Ez dak, ni da 92, zero zer dan, baina... Lagodek, 92, bendita fronteraz. Hari dira den dena de onxe buskatzen. Hari dira onxe. Bai, hori ez, batez ere emendik, ba, Euskal Herriko gaztetxe hori superadori biltzeko, zari txikusten da, dihua zela kristongo movida guztia, baina matxakatzea, hori, eh? matxakau. Horregatik ematen du garrantzea ondia hamen zer gertatuko da elgu barren adibidez zer gertatuko dan, edo baita ere ordi zian, ordi zian badiru dira zerbait obeta daukatela, baina elgu barren hau zer gertatuko dan, elgu ondo hortatzen bazei eberaien movida urrengo e, zeuen herriera, jongo dira. Osea, ba, gaztetxe baldimak azue, gaztetxean bila, baldin bada berratien bila, eta zerbait mugimendu baldimada barren bila. Hori argi eta garbi. Eta ez tipaioak, Beltzak eta Kristongo uakin, da Sekretak eta Peña y Cristo nago bizu, eh, egun guztia, baina gaini ean. Gaina, bueno, bestalde, voltatu Elgo Ibarrako gaztetxera, esan, bueno, e, e, onera, e, igo volumenaren iritsi dira zenbait kontzertu berri, eta kontzertu desiente antolatu dituzula, eta igual pixka kontatu zer, zer antolatzatzen zenuten gaztetxean, zer iardun aldi, o gauzak, pixka Bona, kontatu, zuen? E, Hemendik esan, ez, es, Elgo Ibarren bizitzak kultura lagonda, legu bakarra gaztetxe izan dela, eh? Es que, ahorita aparte, esto dices, dices. Da, bueno, India, festivala que estáis, si, en un das aspi, un das orti, obra de teatro, película, excursiva, charla, que, bueno, mamar me la cosa. de ping-pong, de ajedrez, danetik. Da, oso, está aquí, arreglasabalasanes, da, dívidas, jendía la niña en Sevilla, en baña, gastechari, jugo pizquetatada de un jendía, y se bueno, contado de siña. Eta, e, noiz lortu zen duten gaztetxea, zuek? Gondela, bos bo urtea. Bost urtea, bai. Nola lortu zen duten gaztetxea? Hortz hauan guarderia bat, e, abandonauta ea, etxe bat bi, bi pixoko esan, da, uztailan eo, abuztuan. Abuztuan. Abuztuan, ba, bum, jende bat zen, da, hortik. Intzen duen, okupatu intzen duen. Baila, Baila. okupatu, gondela, bost urte. Zaten ba jende gutxura bera zen gaztetxaren inguruan? Ba, jende asko, osea... E, adibidez, e, asambladora joatesan herria mugutzen zen gazte guzti guztiak. Naiz e, izenak esatia nahi badira, naiz jarraikoak, naiz egizanekuak, naiz talde, herria mugutzen dira, talde guzti guztiak biltze zira luzen duenik e, gazte asambladan bueltan. Gero egunero betsasan jendia, hori ba beste gauza zen, ziren egunero kalian sauan jendia, hori ba egunero goto zen jendia baina... zen. hori bai, egun bat ezik bestea, hori da. Olaotxe altiba hondizia sazu zen, bat zer da igual dionekin, ba, ba jendia pizkat mendira, no bat zauan, baina orde continuo hola, 45, 45 pertsona ibili dira egunero. Gelasteburuetan da hola, bueno, Geixo, eh, es? bai ixo, eh. Astegunetan han elkartu janekin hitz egin perier goikorre. Denbora pasa 40 pertsona, baina errez. Beste parte de movida puntualitan, ba, asko geixo, ez, festivaletan da, Asteburuetan, bueno, kopuru asko ibotezen. Bestalde, alde zuek bizi lagunekin zer moduzko lazioa zenuten. Udaletxekin, amatar. Ez, ez bizila honekin. Da... Bet, beti ondo. Osea, beti bat emabatago, horzea, beti egatzen dana, beti guizetzen da, baina ez dugu izen nola arazo gehi gerikan. Eta garbertan, joan eskero galdetxera, gartzen urbilien doden etxietara, e, gehiena fungurialde egongo dira. Egongo dira ez daude. Eta, herriko jendeak nola ikusten zuen gaztetxea? Erreko ba, jendea gaztetxean nahiko gaizki. Bueno, nahi? jende, jende nagusizak gaizki ez, baina jende gaztia... Jende asko zen bertako mo, eguneko bizitzaneo movimentuen zarten, baina ekin txetan, etortza zan jendia, ba, ergoi balko gaztean nahi. Ez ki, ez da beste gauzari, hori dek. Bai. Esan, esan edugu baita ere, pentsa nola gaztetxeeriki zen egiko jendeare etortza zela. Hortik gana atera kontua, nolako gireki gure gore gaztetxeak? Eta orduan herriko gazteria parte hartzen zuen, es? gaztetxean funtionamentean. Ba, bai, jende gaztia bai. Bai, bai, bai. Erriko. Eta orduan o, ondo ikusita zegoen gaztetxeak, ez? Jendeak onartzen zuen gaztetxeak? Jende gaztai gaztetxe? jendeak bai, oin nabuziak eta badakek... Bella. Bueno, oin ebai badabil jendea zaten hortik tururuta talara, ez? Baina jende hori izaten duk tururuta talara, da gautxe zen dut zu festival bat, eta negote zen, es? Orduan ze... Chiquitos están sabéis. Eta bueno, eta igual ingo duguna da musika pizkat entzun kanta bat, gero jarraituko du elkarrizketarekin. Eh entzungo duguna Delirium Tremens taldea da, e, Etzi Etxi Ostegunean 8etan zorroagan, eh eh e, negu gorriaken bideoa Delirium Tremens taldea eta matraka taldeak ar, e, arituko dira, em E, bertako presoen aldeko jardura aldi batean, e, zorroagako iruro gita mar, iruro gita mar, ondo entzun dezue, iruro preso daude espetxetan, eta preso hauen alde egin da jai eta aterako duen dirua da e, liburuak erosteko, eta zenbait gauza. E, Konzertu hau urtero egiten da, eta urten esan bezala, matraka, neu, eta delirion tremens taldea karituko dira. Hemen, hemendikan salatu nahi dugu eh Elgoibarko gaztetxea, botazoan enpresa bezaide izan zela. Eh. Arrasateko. Honek bere zede kulturala arrasaten du. Ba, hori zen. B, sa i d. Eta esan ez dira etorri la langile pingra, pringa batzu bezala. Zeran batzuk e, arpeia garbitzen nahi dira, e, hori izan ez ez? Arpe, langile pringa batzu bezala torri dira. Da, ez beraiek etorri horretik an, e, ondo asko, asko zuten, buluz, eta asko hitz zuten, megoi buruz eta bazekiten zer zegoen, eta etorri ziren danera. Ez? De, Enkarra gota guzti. Ba, eta nola zegoen, no nola zegoen ikusita. Eta orduan badu, badu grupa ondia zeren, Badakegu beste enpresa askori ere esan zaiola gaztetxe hori botatzeko eta inoketzu nahi normala den bezala eta hau etorri espalitz ere agian goztatuko zilitzakioke beste bat bilatzea orduan honek ere kulpa parte handia adoka ez dira langile hutzak izan izan dira gaztetxe bota dutenak besaide arrasate harrak eta beraile daukate kulpa handi handi handia. Bailo bizkainoz? Da bueno, hemen eh, diken esan nahi dugun, ba, azte hontan Dagoela, algoi barre beste manifestapen bat. Gero... Arroza aldeko saspiretan. Baina, saldeko gero dago pentsauta bertulari batzuk. Txada partia, zena autogestionada. Honek esan nahi deua, bueno, cada uno zotortia patata. Da, azkenean, ba, festival bat. Ola, festi sorpresa, pues, bueno. Bangoa. Non izango da guzti hau? Gaztetxe haza leku berdin berdinen. Eta ja bukatzeko eta hemen dikaurrera beste gaztetxe balortzekoaz morik edo, ba dezue? Eh? Bai. Bueno, hor problemia ez ezgera gu ez, jode, gu gaude kristongo guakien ondio peini alkartzen da, asanbladak egiten dia eta gazta asanblada sekula baino bizitak iso du ez. Hor problemiadek oain beste loka bat bihatzian nuntz sartu. Baina, bueno, bihauko dugu, zoze bihauko dugu, akaten etxe baldi ma etxea. akaten Baina animatuta ez? Aurrera ez? No, Jode, krustan gogu ekin, etxia sí. bota digute baina nekago eh, Segura baina gara, sí. guarko gasta asambrada nioz baina gorra da <susurra> Eta jarraintuko dago Ba, hola, horrela izan da dira, eta, bueno, beste erigabe, igo bulmenaia hamaitu ebin behar du, eta bukatzeko zama, zaramarekin bukatuko dugu, bere, orain dela gutxi atera duela bere azken LPA, LPA bilduma, eta, bueno, emendikan, agur bat, elgor beharko gaztetxeko eta, segi, horrela. Agur. <gur> Baila. Dola. Ai, ozio